Nërinor Islam, Dekash Kup, ju prezenton emisionin Gjurmëve të të dashurit ton Pas ju këthyje profeti sallallahu a.s. nga udhëtimi në Taif dhe që ndrejnë në mejkë për disa ko I ndodhë mrekulia udhëtimit natën për në kuts dhe më pas në 7 qijet Ose sishnje ndryshe me Isra dhe Mirac Aja është udhëtimi më i bukur që i ka ndodhër ndo një njerju në historin e njërtimit Nuk ka njëri tjetër që është ndëruar me një udhëtim të tillë siç u ndërua profeti Muhammed sallallahu alaihi wasallam. Apo çvlento përmendim është se ky udhëtim dhe kjo mrekulli i ndodhi profetit sallallahu alaihi wasallam vetëm pasi vuajti dhe u keqtrajtuaj. Zotit dërgoj krimbin për të angrën dokumentin e koreshëve vetëm pasi muslimanët duruan për tre vite pasojët e bojkotit. Edhullëtimi i sëraz dhe miragjit nuk i erdi profetis sër Allah v.s. vetëm pas dhjetë viteve pasi ishte shpalur mesajhi për her të parë. Datë të lëtimit thue që ka qenë me datë 29 të regjep në vitin e dhjetë të profetisë. Udhëtimi ndodhi pas dështimit në Taif dhe pas lutjes kulot. Nëse nuk je zemëruar me mua, nuk pyyes për gjë tjetër. Ky udhëtim sikur ishte me qëllim që profeti Sallallahu Alejhi Wasallam ta kuptonte që Zoti nuk është i zemëruar me të, edhe që ta shoh se ç'pozitë e lart ka te vetë Zoti. Në këtë kohë Profeti sallallahu alejhi wasallam nuk dinte gjë rreth këtij udhëtimi. Thuhet që natën që udhëtoi ai po flinte në shtëpinë e tij. Kurse në një hadith tjetër thuhet që ishte mbështetur dhe flinte pranë çapës. Udhëtimi ishte një udhëtim fizik dhe jo vetëm me shpirt. Ajet që vërteton që udhëtimi ishte fizik është se, nëse do të kishte qenë vetëm me shpirt Nuk ishte pse të shkakton të rëmui më pas, ku si që edim shumë njerës u treguan skeptik edhe nuk e besua. Një pjes nga ata që nuk e besua në këtë ndodhi, ishin dhe muslimanët. Po të ishte vetëm me shpirt, nuk dhe shkakton të kachgjurë më dhe debate, pasi ata edinin që ishfaqej edhe gjibrili. Dhe lisa profetis arallalio sellem, ishte duke fjetur, i vjen Gjibrili a.s. dhe i thot, qohu o Muhammed dhe profetës sër Allah a.s. qohet. Më pas Gjibrili a.s. thot, bëje ta vafi në ratë qabes, kështu njësja për në gjamin aksa dhëtë ishte nga qabja. Më pas Gjibrili a.s. e lemronë ti do të udhëtoj drejt Xhamis Aksa dhe më pas në 700 edhe se do të takojej me vet Allahun. Kështu, ky takim me Allahut dhe profetit sallallahu alejhi wasallem ishte i mbushur me mall, pasi profeti sallallahu alejhi wasallem ishte përgatitur dhe kishte sakrifikuar gjithçka deri ather. Ai nuk kishte pse të friksohej dhe pse ti vinte turp. Nëse profeti sallallahu alaihi wasallam është i vetmi që është takuar me Zotin në këtë botë, të gjithë ne do të takohemi me Zotin në botën tjetër. Fოთ profetit sallallahu alaihi wasallam, se cili prej jush do t'i flasë Zoti ditën e Kiametit pa pasur nevojë për ndërmjetës. Poti Owalla A je gati dhe i përgaditurë për takimin me Zotin ditën e kiametit? A ndjenë malë që të takohesh me të? Apo nuk dëshëronë disë shkatë të tijë? Ditën e kiametit do të ketë njerës, si që thot Ali ibn e Bitalibi, do të bjerë mishi i fityrës copa-copa nga turpi të ndjenë, tërisa u të regohen gjynahet para Zotit. Do të ketë njerës tjerë, Qjat 40 coin të dërgohen direkt në Zjarr, për shkak se u vjen turp të dalin para Zotit për gjunahet që kanë bër. Ndolli e Isra dhe Miraxhit e përshkruan dhe vet Zoti në Kur'an ku thot: "Pa tëmeta është lart madhëria e Atij që Robin e vet e kaloi në një pjesë të natës prej mesxhidit haramit deri në mesxhidil Aqsa, rrathinën e të cilës ne e kemi bekuar." El Isra një. Nata është simboli dy gjërave. Për njerëzit e qefit dhe argëtimeve, është simbol ishtë thurjes dhe epsheve. Kurse për besimtarët, Nata është simbol i afrimit me Zotin. Zotin e zgjodhi udhëtimin Naten për profet në sër Allah, al. sallem, pas janë momente kur besimtarin dihet më pranë Zotit meqense ky udhëtim do të jetë në 700 edhe do të jetë udhëtim për të vlerësuar dhe ngritur figurën e profetit sallallahu alejhi dhe sellem me fjalën robin e vet zoti siguria ja kujton profetin sallallahu alejhi dhe sellem që megjithatë ai nuk është më shumë se një rob i tij këtë profeti sallallahu alejhi dhe sellem e kuptoi dhe sa herë që arrinte fitore A i tregohej modest Ditën që triumfojnë dhej kurejshëve Dhe hyrën në mek Me gjise ishte ditë fitorje Dhe të bënd të të ndihesh krenar Profetis sallallahu a.s. Hyrën në mek kok ullur Si modesti dhejzotit Kur vëlezret e Jusuvët a.s. ju përullon U bashkua me prinderit Dhe ishin momentet triumfi dhe fitoreje Yusuf alayhis salam i luti i Zotit me fjalët: O Zot, ti më ke dhënë pushtet dhe më mësove komentin e ëndrave. O krijues i qiellëve, tokës dhe kujdestari im në dynjë dhe ahiret, më bëj të vdesi musliman dhe më bashko me të mirët. Yusuf 101. Suleimani pasi zoti i kishtë mësuar gjuhët e shpendeve dhe dëgjoj i milingonën të flasë rrët pushtetit dhe fuqisë të ti, nuk u tregua me një matë, por tha, zoti im, më mundëso që ti falenderoj të mira tuaja që mjë dhurove mua dhe prinderve të mi dhe që të bëj vepra të mira që ti i përqenë. E nëmëll, nëntë mbëdhjetë. Tregon profeti sallallahu alaihi sallam në një hadith kutsi se Zotit thot Kush për ullet ndaj meje kështu Dhe profeti sallallahu alaihi sallam e ulli pëllëmbën e dorës dhe resa preku tokën Do të angrej kështu Dhe ngriti profeti sallallahu alaihi sallam pëllëmbën e dorës lartë deri në qijel Sa më shumë që tregojsh i thjesht e të ullësh vetën para Zotit A e të lartëson më shumë para njerëzve nëse të mirat e kësaj bote vërshojnë drejteje, trego modest dhe i thjesht më shumë, pasi më shumë do të shtohen. Nëse ke fituar dije, para, poste dhe në gjenë vetën të math, dije se së shpeti do të biesh. Për këtë pyet njerëzit me famë. Dodhia i së razë e miragjit është ndodhij që përmbajnë shumë simbole, janë gjarjet të vogla, por që në vetë vete përmbajnë shumë mësime dhe konkluzionit. Mjetim e cilin udhëtoj profetis sallallahu a.s.m. për në gjamin aksa, është buraku. Profetis sallallahu a.s.m. e pëshkruan atë me fjalët, ajo është një kafsh e bardh, më e madhe se gomari, më e madhe se gomari, dhe më e vogël se mushka i vendoste thundrat atje ku i arrinte shikimi. Këo tregon që ai ishte një kafshë shumë e shpejtë dhe distanca nga Mekka në Xhamin Aksa e ka përshkruar në disa minuta. Aiocë vërteton këtë është dhe vetëm emri i saj Burak, që rrjedh nga fjala shkreptim. Në titut tona kemi aeroplane dhe raketa që mund të përshkruaj një distant të tjil në disa minuta, kurse në kone profetis sërallohalli jo sellem, diçka e tjil ishte e pamudrë. Ata u tonin me jafë për të përshkruar një distant së kaqë të gjatë. Mi këtë atë, ne sot e kemi më të vështir për të pranuar që profetis sërallohalli jo sellem udhëtoj në gjamin aksa brenda ti saminutave Kur të shokët e profetit sallallahu alejhi wasallam dhe muslimanat edhe pse nuk e imagjinonin dot diçka tillë e besuan Mbekat u them Zoti na sfidon duke na thënë që sado që të merrni dije edhe të zbuloni dija dhe fuqia ime është më e madhe të gjithë njohuritë shkencat dhe dijet Nuk ka as sa një pikë në krahasim me njohuritë e Zotit. Kështu, me udhtimin e Profetit sallallahu alejhi وسellem me Burak, për çilet mesazhi që sa do të shtohen njohuritë mes njerëzve, njohuritë e Zotit janë më të shumta. Duke qenë që Profeti Muhammed sallallahu alejhi وسellem është simbol i dijes për të u caktua Buraku, një kafshë e posaçme dhe e paparë. Në këtë, si kur Zotin a thot O njërës, ju do të zhvilloheni dhe do të ishtoni një urit Por kur musë të regoni arogant dhe me një mëdhenjë ndaj meje Për këtë, dërgoj Burakun Që ne sot të kuptojmë që dje e Zotit dhe një urit e ti janë të pa fond Pas i erdi Buraku, Profetis Arallahu al. thot Hipa në burak, dhe me mua e erdi dhe Gjibrili, i cili as nuk më parakalon të dhe as nuk e parakaloja. Pra, në këtu të tim, profetis sallallahu alie vësallem do të ishte në shëqerin e Gjibrilit alieselam. Gje që tregon birëndësi në shëqeris, për po ti o vëlla me kësht qëqerohësh, nëse kërkon të vërtetën, atë nuk mund të gjeshë në një shëqëri të keqë Këto fjalë nuk janë vetëm për të rinjtë por edhe për brezat më të vjetër Ka shumë ratë të kur dikush në rini ka qenë njëri përkushtuar dhe i mirë por pas martesë dhe lingjës e fëmijëve ka rënë në shëqëri të keqë edhe është ndikuar për e tyre duke braktisur qithë qka Më trego shokët të të themë nëse do të pendohesh apo jo Më thuaj me kë shoqërohesh? Të them që pas pendimit do të vazhdosh në bindje dhe adhurim të Zotit apo jo? Me të arritur profeti sallallahu alejhi dhe salam me gibrilin alejhi salam në Xhamin Aksa. Profeti sallallahu alejhi dhe salam zbrit nga Buraku dhe lënd atë. Nëse Buraku kishte ardhur vetëm për profetin sallallahu alejhi dhe salam dhe nuk imagjinohej të ikte Profeti sallallahu alaihi wasallam e lidhi. Mekate Profeti sallallahu alaihi wasallam na tregon një parim që thotë që të jesh i mbështetur në Zotin nuk do të thotë që të mos kërkojmë shkaqet dhe të mos veprojmë. Mbështetja në Zotin nuk do thot të thotë të presësh që gjithçka të vijë gati. Koha në të cilën Profeti sallallahu alaihi wasallam arriti në Xhamin Aksa Ishhte pas mesnatë. Xhamia në këtë kohë supozohej të ishte e boshatisur, pasi përveçse ishte natë, romakët e rrethonin nga të katër anët. Kur profeti sallallahu alaihi wasallam hyri brenda xhamisë, pa diçka që nuk i kishte vajtur në mendje më parë. Ai u befasua kur hyri, pasi e pa xhamin të mbushur plot. Ata që i kshin bëshur gjamin aksa ishin të dërguarit dhe profetet e Zotit që nga Ademi a.s. dheri tek Isai a.s. Profetet sallallahu a.s. e pyet i habitur Gjibril a.s. Kush janë këta o Gjibril? Gjibril a.s. ju përgjith, këta janë profetet e Zotit të cilët kanë zbritur për të pritur ty. Këta janë profetet e Zotit të cilët kanë zbritur për të pritur ty. Këtë takim mes të gjithë profeteve simbolizonë unitetin dhe bashkimin mes njerëzë. Me gjithë larkësin historike, i gjithë njerëzimi është një dhe pronë e Zotit. Në shohim sot përqarje dhe trazira kudo, shohim luftëra, vrasje, derdje, gjaku të pafajshëm, uretje, kërtënime, kurse përqarje. Me këtë takim profetësh Zoti përcjell mesazhin që ne të jemi të njëjtë dhe të barabartë. Islami nuk është fe që fton në përplasje qytetarëmesh, por për dialog dhe bashkëjetesë mes qytetarëve. Argumenti për këtë është vetë ky takim mes gjithë profetëve. Ideja e bashkëjetesës dhe tolerancës mes njerëzve dhe kulturave të ndryshme Është një ide themeltare e besimit islam. Në origjinë, Islami nuk përmban ide që ndisin përplasjen mes qytetërimeve. Gjithashtu, po të vërejmë pas ajetit të parë të surres Isra, pa to meta është lart madhëria e atij që robin e vet e kaloi në një pjesë të natës prej Mesxhidit Haramit dhe në Mesxhidin Aksa rafinën e të cilës ne kemi bekuar al-Isra 2 Ajeti i dytë është Edhe Musait ne i kemi dhën librin, dhe ato e bëm udhërrëfyes për ben Israilet që të mos marrin për vetë meje ndonjë të ja besojnë çështjet. Al-Isra 2 Ku sajeti i tretë Pas ardhes të atyre që e bartëm apo i shpëtuam së bashku me Nuhun El Isra 3 Kështu? Me njëherë pas në do dhisa Isra zë Mirajit Kurani përmend Musajin dhe Nuhun a.s. Për të treguar që të gjith janë halka të të njetit zinjir Ata të gjith janë profet të Zotit Dhe ajo që i bashkon është mesajji Zotit për cilin të gjith sakrifikua Gjëtë të dëhtimit me Burakun dhe Gjibrin a.s. Por në gjamin Aksa, Profetës S.A.S. kaloi edhe nga Mali Turi Sina, Mali, ku Musaj a.s. bisedon të me Zotin. A i kaloi edhe nga Betlehemi, vendlindjen e Isajt a.s. Gjithashtu a i kaloi edhe nga vendi, ku Ibrahimi dhe Ismaili kaluan gjatë udhëtimit nga Palestina për në Mekë. Me këtë, Profeti sallallahu alaihi wasallam merrte njohuri nga gjithë profetët dhe shihte për herë të parë vendet ku kishin jetuar dhe lëvizur. Një pyetje e rëndësishme që lind është: Përse zbritën profetët në Xhamin Aksa në një kohë që ata do të takoheshin me profetin sallallahu alaihi wasallam kur të ngjitej në 700 jetë? Zbritja, alë bashkimi i tyre në Xhamin Aksa me profetin sallallahu alaihi wasallam Ishte me qëllim që profetit Mohamed sallallahu a.s. ti dorëzoj e flamuri i u dhe heqës njerëzimit a i tët ishte përgjetsi për mbarvajtjen e mesajit hynëor në tokë dhe këtë përgjetsi në e kaloj neve pas vdekjes e ti Në kone sot me muslimanët përbëj 20% të popullatës e mbarë botës dhe kjo 20% është barë për 80% tjetër pacientë prapambetur në shumë fusha. Kjo ndodh në një kohë që ata duhet të mbajnë flamurin e zhvillimit dhe përparimit. Foth profetit sallallahu alaihi wasallam, dora që jep është më e mirë se dora që merr. Kusë 20% ka pranuar që të jetë dora që merr në këto 200 vjet të fundit. Për këtë profeti t'i rrezbritën me qëllim që të jepnin profetit sallallahu a.s.m. dhe ometit të ti, flamurin e udhë heqes e tokë. Me hyrën e profetit sallallahu a.s.m. qohen të gjithë profetet dhe vihen në reshta, pasi do të falin dyre kjate në masë. Të gjithë pristin se këtët urderon të gjibrilë a.s.m. për qenë imam, Djibril alayhis salam i dretohet profetit Muhammed sallallahu alaihi wasallam dhe i thot: Na pri o Muhammed. Udhëheqja e profetit sallallahu alaihi wasallam në falën e dy rekjateve namaz ishte për të rritur vlerat dhe në të njëjtën kohë ishte pozgjeci Ashtu si që dyre kjatët ishin ngritje vlerash dhe përgjeci për, për profet në sërallahu aleyhu sallem, ato dyre kjatët janë dhe për ne ngritje vlerash dhe përgjeci. Për këtë, ne muslimanët jemi të obliguar të punojmë dhe përhapim të mirë në tokë. Ne jemi të obliguar të jemi pionjirë të zhvillimit dhe mbarvajtjës në tokë. Udhëtimi i Sidratimit e Miraxhit nuk ishte thjesht një udhëtim për të hequr mërzin e profetit sallallahu alejhi wasallam, por më shumë se kaq, ishte një udhëtim që le të kuptosh shumë gjëra, pastaj. Me takimin e profetëve dhe udhëheqjen e namazit me ta në Xhamin Al-Aqsa, mesazhi që përcillet është se Xhamia Al-Aqsa është përgjithësi e profetit sallallahu alejhi wasallam dhe ummetit të tij me të në xhamin u fal vet Davudi alayhiselam dhe Sulejmani alayhiselam. Përgjësia për kujdesin për njerëzimin e tokë dhe për mbarrvajtjen e tokës profetit sallallahu alayhi waselam i udha në xhamin Aksa. Pas i perfunduan falën e dy rekateve namaz, Xhibril alayhiselam mori një enë në cilën kishte qumësht dhe një enë tjetër në cilën kishte ver në këtë kohë vera nuk ishte ndaluar akoma dhe i tha profeti sallallahu alaihu sallam o Mohamed zgjith qëfar duash për të pish profeti sallallahu alaihu sallam i pa dy enët dhe mori enën në cilën kishte qumësht dhe piu prej saj i kënachur me këte Gjibril alaihu sallam i tha që e zgjedhur atë që është i natyrshme dhe ke u dhuzuar u metin tënd drejt Qumështi është simbol i ditshkajet të kryuar nga Zoti dhe që nuk ka ndryshuar nga ndërhyrja njërjut kurse vera është simbol e ditshkajet të kryuar nga Zoti që me ndyrhyrja njërjut ka ndryshuar nga fruta në ver Me këtë Gjibril a.s. si kur i thosht e profetis sër Allah a.s. që me zgjeden e qumështit ti dhe umetjë ytë në natyrë keni të miren dhe të dobishmen Në tokë, ju do tjeni për të vendosër regullin dhe jo për shkatrim. Zgjidhje që mështit ngane e profetis s.a.a. nuk ishte në bas të ratësis, por ishte në bas të mënyrës se si mendon të profetis s.a.a.a. e mënyrës se si mendon të aji, bazohi në atë që aji zhjetë e naturalen mbi artificialen. Pas u dhëtibit në bërë tokë, Profeti sallallahu alejhi wasallam do t'i rezervojë edhe një udhtim tjetër. Atë në 700 ku do të shihte madhështinë e krijesave të Zotit. Kjo me qëllim që profeti sallallahu alejhi wasallam të kishte vizione më djëra dhe dilte nga gurësia e Mekës në cilën ndodhej në Jeruzalimin e Egjiptisë. Sondë shkencë ka zbuluar që ekzistojnë yje të cilat janë larg tokës me miliona vitë dritë. Ku se profeti sallallahu alejhi wasallam këtë largësi e përshkroi në disa çaste. Sot aniyet kozmike që të arrijnë në yjet më të afërta me Tokën, me një shpërcit prej 7000 kilometrave, u duhet të arrijnë për 3 vite. Me këtë Zoti sigurinat thot që shpikni ç'të doni, por kurr mos u tregoni arrogandë me një mndjenjë me mjetët e shpikura, pasi ata nuk mund të krahasohen me krijesat e Zotit. Udhëtimi po na qiell fillon nga shkëmbi pranë Xhamisë Aqsa. Në çdo qiell që të ngjitej, profeti sallallahu alaihi wasallam do të takonte nga një profet. Kështu në qiellin e parë ai takoi Ademin alayhiselam. Në të dytin takoi Isaun alayhiselam dhe Jahjan alayhiselam. Në qiellin e tretë Yusufin alayhiselam në të katërtin Idrisin, në të pestin Harunin dhe në të gjashtëin Musaun alayhiselam. Kuse në qiejllin e 7 profeti sallallahu alejhi waselam u takua me Ibrahimin alayhiselam. Shohim që profeti sallallahu alejhi waselam nuk u takua me gjithë profetët gjatë mirazhit. Profetët me të cilët u takua ishin profet të cilët ishin marrë me ndërtimin e shoqërisë, gjë të cilën do të bënte edhe vet profetit sallallahu alejhi wasallam ose profet të cilët ishin detyruar të shpëngulishin nga vendi i tyre dhe të emigronin si Yusufi dhe Musa, gjë të cilën do e bënte edhe vet profeti sallallahu alejhi wasallam më vonë. Dhe ose profet që janë keqtrajtuar nga populli i tyre dhe kanë nduruar. Tregon profeti sallallahu alejhi wasallam që Xhibrili alayhiselam para se të hynte trokiste në çdo qjell për të na lejuar të hynim Nga brenda u dhe gjohi zëri i me leku që pyeste, kush është Gjibril a.s. i përgjigjit? Gjibrili? Me leku pyeste përsëri, a është tjetër kush me ty? A është Muhammedi i përgjigjit Gjibril a.s. Me leku pyeste përsëri, a është dërguar si profet? Po, jakëthën të Gjibril a.s. dhe hapë të derën për të hyrë tregon profeti sallallahu alaihi wasallam kur hym në qiellin e parë gjeta një burrë i cili kur shikonte nga krahu i tij djatht shihte shumë njerëz dhe qeshte kurse kur shikonte nga krahu i majt shihte shumë njerëz dhe qante e pyeta xhibrilin kush është ky o xhibril ai më tha ky është babai i Ademi kur shikon nga fëmijët e tij në xhenet qeshet kur shikon fëmijët e tij në zjarr Qan. I vetëmi që i di emrat e atyre që janë në zjarë dhe atyre që janë në gjenet është Allah Po ne valë, ku mund të kemi emrin? Njën nga djetarët që erdhen pas brezit e shokëve të profetisë sër Allah Thosht e dere salute i natën O Zot, ti e i vetëmi që i di kush janë banorët e gjenetit dhe të zjarit Po unë, prej cilëve jam, o oh Allah Ademi a.s. qeshte kurshih të banorët e gjennetit Pas i gëzohej, që ata këshim përfituar nga përvoja e ti Dhe qante kurshih të banorët e zjarit Pas i ishin njëres që nuk këshim përfituar nga përvoja e ti Përvoja Ademet a.s. me shetanin Armikun e ti In gjanë barazimeve të zgjidura në matematikë Sipas të cilave mund të zgjidhim çdo barazim tjetër me numra të ndryshëm. Të njëjtat hile dhe mjete që përdori shejtani për Ademin Alayhiselam dhe Havën, të njëjtat i përdorë dhe me njerëzit tjerë. Profeti Sallallahu Alaihi dhe Selam shkoi dhe u takua me Ademin Alayhiselam, i cili i tha: Mirë se vjen o bir i mirë, profet i mirë, le vllai i mirë. Vazhdoi profeti sallallahu alejhi wasallam të ngjitej në shtat qiell, derisa arriti te qielli i 7 ku takua me Ibrahimin alayhiselam. Sot profeti sallallahu alejhi wasallam e paish Ibrahimin alayhiselam i cili kishte mbështetur shpinën te Betul Maamur. Betul Maamur është një shtëpi si Qabeja, e cila ndodhet në të njëjtin drejtim me Qaben, por në qiellin e 7. Dere sa besimtarët krujejnë të vaftin rrëqabes në tokë, me leket bëjnë të njëtë një të një, një rrëdë betul maëmurit në qilën e shtatë. Kështu, si për qabes, është betul maëmur në qilën e shtatë, dhe si për saj, është arshi e Allahët. Ibrahimi a.s. ishte pranë betul maëmurit, për shrakë se ishte aji që kishte ndërtuar qabene në tokë. Aji, ishte mbështetur shpinën për betul më murin për të pushuar pasi ishte lodhur në këtë botë. Edhe pse profet ata ishin lodhur nga kjo botë, e tillë është kjo botë, e mbushur me lodhje. Kur u pyet Imam Ahmedi, kur do mundet njeriu të gjejë rrahinë në këtë botë? U përgjigj, ku të vendos këmbën për herë të parë në xhenet. Para këtij momenti nuk do të ketë rrahinë. Natyre kësaj botë është ndërtuar e tilë që të mos një shirahati dhe qëtësi. Thotë Zotin u Kuran, Vërtet, ne e kryuam njerju në vështirësi të një pas një shme, Elbelet 4. Me këtë rast, Profetis Sallallahu Aleyho Sallem e pyet Gjibril Në Lejë Selam rëdhë Betul Mamurit dhe aji të regon. Këj është Betul Mamurit, i cili gjdo ditë vizitohet nga 70.000 melek të cilët falen dhe bëjnë të vafrët saj. Kur dalin për e saj, ata nuk theheshin ma aty deri në ditën e kiametit. Kjo të regon që numri melekove është shumë i mafë. Profetis ala lalë i selam në jihadith thot, është rënduar qieli dhe ka të drejtë rëndohet pasi në gjdo tre gishtë a vendë djendet një melek në sejgde, ruku ose në këmb duke ju falur Allahut ditën e kja meti do të qohen dhe do i thonë Zotit i patë mejeta jeti oz Zot nuk të kemi adhuruar si që e meriton ma pas profetis sallallalli sallam utakua me Ibrahimin salam, i cili i tha për shëndete u metin tënd pre meje dhe u thuaj Xheneti ka tokë qjellore, ujë të freskët dhe bimët e saj i mbillen me fjalët subhanallahu walhamdulillahi wala ilaha illa allah allahu akbar. Ibrahim alayhis salam me këtë na kërkon që ta zbukurojmë vendin tonë në xhenet. Ne shohim që gratë sot japin shumë pasbukurimit dhe rregullit të shtëpisë. Pse të mos e bëjnë këtë dhe me shtëpi në gjennetit dhe ajo që zbukurojmë shtëpi të tonë në gjennet janë fjalet Subhanallah, walhamdulillah wa, wa la ilaha illallah Allahu Akbar sa më shumë të thejmë këto fjal aqë më shumë e zbukurojmë shtëpi më tonë në gjennet? mesajin që për qëllu uthimi isra dhe mirajit është se muslimani ka në themel të besimit ati dialogun dhe bashkjetesen me tjetrin dhe jo për plasjen dhe konfliktin. Te udhëtimit në qiell, profeti sallallahu alaihi wasallam djegui një arom shumë të mirë dhe pyeti Xhibril alayhiselam. Çfarë është kjo aromë e mirë, o Xhibril? Xhibrili alayhiselam i u përgjigj: Kjo është aroma e saj që krijte flokët e vajzës u Farohnit dhe katër fëmijëve të saj. Ai ishte një grua që u fçimin e fitonte duke krehur flokët e vajzës së faraonit. Ajo besonte në një zot dhe ishte e sigurt që faraoni nuk ishte zot, por këtë e mbante të fshehur dhe nuk ia ja kishte treguar kujt. Një ditë, derisa po krijte vajzën e faraonit, i ra krehri për tokë. Për shkak se ajo e kishte bërë zakonin që sa herë që merrte diçka, thoshte Bismillah, pra me emrin e Allahut, edhe këtë herë kur e mori krehrin tha Me emrin, Allahut, pra Vajze e e Me emrin e Allahut. Pra bismillah. Vajza e Faraonit e pyet: Me emrin e babait tim, a ther ajo i uksije rretha? Zoti im i yti dhe i babait t'nd është Allahu. A pas ke zot tjetër veç babait tim e pyet ajo? Po, i tha ajo. Zoti im i yti dhe i babait t'nd është Allahu. Un do t'i tregoj babait, i tha përsëri vajza. Shkoj te faraoni dhe i tregoj gjithçka kishte dëgjuar. Faraoni e thirrri dhe e pyeti. A ke zot tjetër veç meje? Ajoju po gjith. Zoti im dhe yyti është Allahu. Faraoni pyeti nëse kishte fëmijë, dhe kur i thanë se ka 4 fëmijë, urdhëroi t'i asilnin. Ja Më pas ai urdhëroi të ndizën një furrë e ndërtuar prej bakri. Kur furra u nxeh shumë, ai mori gruan me fëmijët dhe e pyeti: "A ke zot tjetër veç meje?" "Ajë jo, ju projit. Zoti im dhe i yti është Allahu." Atëherë ai urdhëroi që të hidhej në furrë një nga fëmijët e saj. Faraoni e pyeti për herë të dytë: "A ke zot tjetër veç meje?" a ju ju për gjithë për sëri, zoti im dhe yti është Allahu, të një të një e bëri dhe me tretin, kër e erdi radha të katërtit, a ishtë akoma fosht, kër e morën të ahedhin, gruaja sigur hezitoj, për fosht një foli, oj nën, ti e në rukë të drejt, pra ndaj, tregohu e fort, kështu u hodh në zjarë, fosht një se bashku me nënë. Ashtu si që arome e trupave të tyre të djegur mbush i vendin, ashtu Zotje bëri që arome e parfumit të tyre të mbush të qilin pas vdekjes të tyre. Nga gjërat që profetis Aralali S.A. pa gjatë në gjitjes në qil, ishte se pa disa bura dhe gra që para tyre kishin mish të mirë dhe të freskët dhe mish të prishur dhe të qilëpër. Ata e linin mishin e freskët dhe hanin mishin e prishur dhe të qelëpër. I që ditër nga jo që pa, profetës sër Allah a.s. e pjëti Gjibrilin se kush ishin këta njerës. Gjibril a.s. ju përgjith. Këta janë kuror shkelesit, lenë mishin e mirë dhe halal dhe anë mishin e qelëpër hara. Kjo nuk është në dëshkimi i gjëhenemit Kjo është në dëshkimi gjatë kohët që jetojnë jetën e varrit pas vdekjes. Nga ato që pa tjetër, është se pa njëzit që hapni në gojen dhe u hudhe në goji sfera zjarri. Kure pyeti Gjibrivin a lejtë selam se kush ishin ata njëres, a i tha, Këta janë ata që hanë pasurit e jetimëve padrecisht. Allah në Kur'an në rëtë kësa e qështja thotë, Ata që hanë patë drejt pasurin e jetimëve, në të vërtet ata hanë atë që mbushë barku në tyre zjarë dhe të futën në zjarën e gjhenemit. Në njësa dhjetë. Në të dhëtimit në qiej, Profetë sallallalli vësallem dëgjojë zërin e gjhenetit që thëriste. O Zotë, ku janë banorët e mi? Unë jam gati, ështuar mëndavëshi, Pemët, uji dhe bimët, ku janë banorët e mi? Ngajherë që pa, është se pa njerëz me thonj prej bakri, me të cilat çirrnin fytyrat dhe krahrorët e tyre. Kur e pyet Ti Xhibrilun Alayhis salam se kush ishin ata, ai i tha: Këta janë ata që përgojojnë të tjerët dhe flasin mbi derën e grave pas i kaluan shtatë qiej, profeti sallallahu aleyhi sallam pa që në një vend Gjibril aleyhi sallam undal dhe nuk lëviste ma. A ishte një vend të cilën Gjibril aleyhi sallam nuk mund të kalonte, ishte si dërëtul mund të ha. A ishte vend të cilën as një krije të të tërë nuk e kishën kaluar. As një njeri dhe as një melek apo gjinë, nuk e kishte kaluar dhe nuk mund të kalon të atë vend. Profetje sallallahu leo sallem duke përshkruar gjendjen e Gjibrilit në ato qas të thot, kur pash nga Gjibrili, kur arritëm këtë vend, ajduke e si një pupël e lagur nga frika dhe përkushtimin dhe i Zotit. Rësidrë të lë mund të ha dhe arritje së profetje sallallahu leo sallem dhe e në këtë vend, Allah në Kur'an thot, Atë Gjibrilin, e ka parë edhe herën tjetër, e ka parë të sidrë të lmunë të ha, që pranë saj është gjënë të lme ua, atë erë kur sidrën embullojit që embullojit, shikimi Muhammedit asë nuk lakojit, asë nuk te i kalojit. A i Muhammedi vërtet, pa disa nga shenjat më të më dha të zotit të vetë. E në gjëmë 13. Tete më dhjet Pas ju ndanë nga Gjibri Ale i Selam Aja rritë në një vend Ku dëgjonë të zërat e lapsave Me cilët melekët kopionin Nga leuhi mahfudhi Në fletët e tyre Caktimin e Zotit Për më tej nuk kejmë ndo një hadith Që e tregon imësisht atë që ndodhi Pas i ishin gjërat e cilët Nuk ka njëri që mund t'i pëshkruaj Vëtë djetarët kanë muspajtimi me styrin bëjë qështjen nëse profetës sërë Allah e sëllëm e pa Allahun apo jo. Vëtë profetës sërë Allah e sëllëm nuk e ka përmendur të shkatë të tjil me detaj. Kurse ne besimtarët do të kemi mundësi të ashohim Allahun në gjennet, fëtë Allah në Kur'an për në gjenjat që të përjetojmë dhe dhe sa shohim Zotin. Atë dhe do ket të ketë fytyra të shkëllqyra, që zotin e tyre e shikojnë. Al-Qiyamah 22 23. Kënaqësia dhe ndjenjat që të pushtojnë në çastet që do shohësh Zotin nuk krahasohen me kënaqicit më të mëdha dhe bukuritë më të rralla të kësaj bote, qoftë kjo dhe vet madhështia e çapës. Profeti sallallahu alaihi wasallam thotë: Në çastet që do shohin Zotin Në do të ketë kënaci që është dhenë më e dashur Se sa kënacia që ndjenë dhe resashohin vetë zotin Në takimin mes Allahu dhe profetis sallallahu a.sallem Allahu i madhërishëm i tha O Mohamed, unë të kam obliguar ty dhe u metin tënd Të falni 50 namaze në dit Namazin është obligimi vetëm që u bë Dere sa profeti sër Allah al.s. ishte në qihëdhë Gje që tregon bërëndësin e këti adorimi Rëndësia e ti shfaqet gjithashtu edhe në faktin Që namazi konsiderohet si takim mes robit dhe zotit Dje që sa po të shqiptosh fjalët Allahu Ekber Ti e në takim më Allahun Dhe duhet të jesh i ndërgjetëshëm bëja to që lezonë dhe që vet Zoti është drejtuar drejt teje. Sa herë që kthehesh nga një an, ai të thot: A drejt dikujt më të mirë se un po kthehesh? E pas si u obligua me 50 namazë dit, në ditë, fillon profeti sallallahu alejhi wasallam të zbresë qijet. Në tilën e 6 takohet me Musa alayhiselam, i cili e pyet: Me sa namaz e obligoj umetin tënd Zoti, o Muhammed. Profeti sallallahu alejhi wasallam i përgjigjet. 50 namazë në ditë. Musa i thot përsëri. Unë kam provuar me popullin tim, dhe umeti yt nuk do e mbaj dot. Prandaj kthehu dhe kërkoi Zotit që ta lehtësoj. Kthehet profeti sallallahu alejhi wasallam dhe i kërkon Allahut që t'i lejsoj çështjen e namazit për umetin e tij. Allahu i madhërishem ia pranoi lutjen dhe nga 50 ulet në 25 namazë në ditë. Kur e dit. merr vesh Musa aleyhiselam i kërkon profetit sallallahu aleyhi dhe selam që të kthehet përsëri dhe ti kërkoi Allahu ja Allah, Allahut që t'ja lehtësoj edhe më. Vazdon profeti sallallahu aleyhi dhe selam ti kërkoi Allahut që t'ja lehtësoj derisa mbeten 5 namazë në ditë. Allahu i premton gjithashtu që namazet janë 5 në ditë por shpërblimin e kanë si pesë dhjetë të tjilë. Lecimin amazin nga pesë dhjetë në pesë, nuk erdi si rezultat, se Allahu nuk e dinte që u meti Mohamedi sallallahu a.s. nuk do të mund të kryen të këto, por kjo ishte me qëllim që të nga tregoj se kjo fej është lehtësim. Nëse do të kishin betur pesë dhjetë, a qësa ishi në fillim, do të kishte qeni shumë vështirë për të kryerë. Për nga rëndësia që ka namazi, aji është gjëra e parë rësë cilës njerëju do të japë logari ditën e kja meqët. Kër Allah e madhërishëm ja ulli në pesë namaze, profetis arallahu a.s. zbriti pësri të musa e li i selam, i sili pësri i tha të këthehej dhe kërkonte që ta ulli edhe më. Por, profetis arallahu a.s. ja këtheju, më vjenë zorë nga zotë nga gjëra që pa profeti sallallahu alejhi dhe sellem gjatë miraxhit ishte edhe xheneti ai u tha shokove hyra dhe në xhenet shokët i pyetën po çfarë pe atje o i dërguari i allahut profeti sallallahu alejhi dhe sellem u tha pa gjëra të syre nuk i ka parë veshin nuk i ka dëgjuar dhe ndërmend nuk i ka ra as kujt Pas ndodhi se Miraxhit, Profeti sallallahu alejhi wasalam ishte ulur me shokut e tij dhe i pyet: Cili prej jush e ka parë xhenetin? Tjetrit ulën kokat dhe hesht, kur sahabllai bin Omeri qohet dhe thot me siguri: Un, o Profet. Baba i ti, Omeri, mbuloi fytyrën me duar se i erdhi turp nga ajo që thaj biri. Profeti sallallahu alejhi wasallam i pyete Persri: Kush nga ju kanë ngrënë nga frutat e xhenetit? Unu profet u përgjigj Persri Abdullah. Kush prej jush ka pirë nga lumet e xhenetit? I pyete Persri profeti: Unu profet përgjigjet Abdullahu. Atëher profeti sallallahu alejhi wasallam i drejtohet Abdullahut duke i thënë: Na trego ather se si i ke parë të gjitha këto? O profeti i Zotit, i thot Abdullah. E kam parë xhenetin, pasi e ke parë vetë ti. Kam ngrënë nga frutat e xhenetit, pasi ke ngrënë ti. Dhe kam pirë nga lumet e xhenetit, pasi ke pirë ti. Nga ato që profeti al. sallallahu alejhi vesellem pa në Mirac, është dhe burimi këutherit. Thot profeti sallallahu alejhi vesellem, kur e pahet Axhibrin alejhi salam, se çfarë ishte kjo? dhe aji mu përgjith është burimi kë utherit të cilin zoti ta ka premtuar aji ka brigjet prej floriri a gjithashtu pa edhe shtëpit e gjenetit shokët e ti e pyet oj dërgori Allahut ne e përshkruaj se si janë dërtesat e gjenetit profetës sër Allah alivës sëllem u tha ndërtesat e gjenetit janë prej floriri dhe argjendi Suvatimi është prej misku, gurat janë prej diamanti dhe çatia e tyre është arshi i Allahut. Pasti përvondoi udhëtimin e Miraxhit. Profeti sallallahu alejhi wasallam u kthye në Xhamin Aksa te Buraku emer dhe më të u kthye në Mekkë. Foll Profeti sallallahu alejhi wasallam u kthye në shtëpi dhe djeta shtratin të ngrohtë Siq e kisha lënë Në mëngjes është gjova ishtë qetsuar Të tregoj kureshëve Apo jo Kjo pasi akoma Nuk ishte shpadur surja Isra Pra ne e kalu e bu gjehli I cili kur më patë ishtë qetsuar Më pyet Qfar ke o Mohamed Un i tregoja gjithë që më gishte ndohë dhe ratë natë E bu gjehli pyet Nëse im bledh njerëzit A hua tregon edhe atyre këtë Po, i u pajdit Profeti sallallahu alejhi wasallam. Ishte hera e parë që Ebuxejli i mbilit të njerëzit për të dëgjuar Profetin sallallahu alejhi wasallam. Kur mblodën njerëzit, Profeti sallallahu alejhi wasallam filloi të tregonte rreth gjithçka që kishte ndodhur një nat më parë. Kishte nga dëgjuasi për tyret që mbyllnin veshët, të tjerët fshëllenin, të tjerët mbyllnin syjt me duar e kështu me radhë. Madje ato që tregonte Profeti sallallahu alejhi wasallam kishte edhe disa nga muslimanët që nuk i besuan. Disa që dëgjuan profetin sallallahu alejhi dhe selam shkuan tek Ebu Bekri dhe i than çfarë kishin dëgjuar. Kjo me qëllim që ta largonin edhe atë prej profetit sallallahu alejhi dhe selam. Por Ebu Bekri u qefeu. Nëse e ka thënë këtë, ka thënë të drejtë. Unë e besoj në gjëra të tjera, edhe që Meleku i vjen nga qielli. Çste mos e besoi për këtë? Nga ky qëndrimi e bubekrit, a i uquajt e si dik i besuash. Si kusht për t'i besuar, jo besimtarët i kërkuan që tu a përshkruaj gjamin aksa. Profetës sër Allah a.s. tregon, Zotima paracitje parasyve gjamin dhe u a përshkruva si që ishte në detaj. Kjithashtu u tha, kam parë edhe një karvanë, Mbritja e cilit do të vonohet pasi u ka ndodhur një vjedhje gjat rrugës. Kur arriti karavanit dy ditë me vones, ju besimtarët i thanë profetit sallallahu alaihi wasallam, "Kjo është magji e jotja, o Muhammed." Vdekja e Butalibit dhe hadithës udhëtimi i profetit sallallahu alaihi wasallam në Taif dhe udhtimi i Isra's dhe Miraxhit të gjitha këtë ndodhen në vitin e dhjetë të profecis së profetit sallallahu aleyhi sallem. Autori tekstit Amr Khalit, lezoj qenan Ismaili. Ilu Strimi Artistik Florent Rustemi